radio samoi boa tarde queridos escoitantes benvidos un día máis a este noso programa galegos no vais aquí no 89.4 de Fm como sempre dúas orñas de radio en galego esta vez é eh, moi atarefadas porque tenemos noticias tenemos informacións tenemos mm, entrevistas interesantísimas que eh, Gousas que vosotros vais a disfrutar con elas, queridos escoitantes A música vai a servir de entretenimento tamén eh, Pasarémoslo moi agradablemente estas dúas oreñas Temos que disculpar a presenza do noso compañeiro Armando Fernández Que hoxe sigue un bocadinho delicado, pero pronto se recuperará enviamoslle moitos azos Moitísimas gracias ao noso técnico David Dani que eh, se non fora por el esto non sairía en a antena eh, Como sempre, fazemos música para ir adubiando esta nosa conversa Aí vai, adiante Baixamos a música para recibir o primeiro convidado, nada menos que don José González Martínez, presidente do Foro Peinador, presidente executivo, lógicamente, pero tamén con moitas máis actividades e con moitas máis uh, responsabilidades, algunha delas relacionadas co Couto Misto. Pero vamos a dar as boas tardes. Moi boa tarde. José. Moi boa tarde. Benvido, moitísimas grazas. Tamén eh, felicitarte por todo ese traballo que estades facendo ultimamente, moi atarefados, pero que siga adiante, posto que non parades o, a primeiro lugar, pois ese parabén por, por, por esa restauración da memoria lingüística de Galicia que tendes aí presente, non? En galego agora sempre, pois na mariña de, de Parada de Sil, non? A igrexa de Santa Mariña efectivamente temos aí mm, un acto previsto este domingo uh -huh. e a seguir eh, celebraremos outro en Baltar. Caraí. Outro en Boisaca. En Boisaca será para eh, dar a coñecer a primeira lápida en galego dunha familia protestante en Galicia. Non hai ninguna. Por lo tanto eh, faremolo allí e logo faremos outro acto na parroquia de Sapadelle Enchantada Chantada. A en Chantada, O sexo que todo isto eh, esta semente de, de, de espallar precisamente o galego en zonas onde antes estaba un poquíña esquecida, pois pues, vai vai, vai, fructi... vai sendo fructífera, vamos. Bueno, pues eu creo que si, sí. non é por ser mm, que unos son dado a en fin a a fazer grandes festas sí. no que fai a lingua hai que ser moi realista, moi prudente uh -huh. pero tamén moi constante claro. e esta se cadra a característica que nos define porque a topar unha entidade que teña unha constancia nun período longo de tempo claro. e con esta intensidade que nos temos uh -huh. e eu falo un plural nós, os, os companheiros Non é, non é moi doado en Galicia, non? Claro, bueno, pois por eso, por eso os meus parabéns Porque, en realidad, exactamente se, esa que comentou Con coidadiño cuidadinho, pois oxe ten unha grande supervivencia E, ademais, pois, bueno, parece ser que, que inza, non? Que hai moitos moitos lugares onde se eh, sigue, mm, bueno, ponendo en valor o, o noso idioma e a nosa lingua Pois, sí Aí, se eu un botarista cara atrás, mm. recorda que hai 25 anos, máis ou menos, mm. o galego non estaba presente nestes espazos de memoria. E se eu estaba, era dunha forma de moi reducida. Pois, sí, sí, xa digo, sen ser excesivamente optimista, creo que hai unha progresión mm. eh, que... ...paga pena calificarla como de esperanzadora, ¿no? O galla, o galla que, so, que, que so INCE, como como solemos dicir O galla que si, sí. bueno, pois eso Adiante, muitísimas grazas por por, por por esa colaboración E ese grande a, aposta por o noso idioma e Outra cousa que um, te, Creo que os nosos escoitantes Saiban de viva voz, porque Xa, xa temos noticia, porque nos chegou aquí A, a redacción, pois a presentación E eh, valoración do, do, da, acta, da acta de asamblea Xera extraordinaria Que se fixo relacionada coas asociación de amigos e, e amigas do Couto Mixto, onde elixides as persoas que vadan a ser homenaxadas este ano, non? Pois sí, este ano eliximos eh, a un colectivo que é mm. a asociación de mulleres rurais a mm. raya do Concello de Baltar, porque é un colectivo de mulleres que está contribuindo a manter viva a vida nun rural cada vez máis es... desertizado. Sí, sí, sí. E mm, non só iso, senón que pola proximidade que teñe co Gouto Misto sí. colaboran sí. eh, con nosco sí. eh, nesta Tar... nesta intento de manter o culto Misto como unha figura histórica viva sí. eh, que se proxete aquén e alén da raña, non? Sí, Lo contou en Suizas do Couto, honorarias do Couto Misto deván o 2026. Sí. E pero... outro Suiz honorario será o fotógrafo Xurxo Lobato. Xurxo Lobato, sí, sí. eh, porque no seu sé, día eh, fixou sobre un texto de Luís Manuel García Mañá sí. do Couto Misto, un libro moi bonito con unhas grandes fotografías sí. que en todas las andesas, as librerías, sí. o servicio de quem o quixera mercad Pero sobre todo eh, porque ese libro é a primeira mostra bibliográfica, fotográfica dun territorio tan sobre un como é o Couto Mismo publicación do 2005 teño entendido me parece, exacto, que, sí, sí. Sí que, bueno... e logo eh, tamén xemos o suizo honorario a un profesor portugués sí. Marcos Franco Neves porque é un gran divulgador da difusión da lingua co, com, portuguesa como vínculo de unión entre as comunidades sí. neste caso O libro del titúlase O galego e o portugués son a mesma lingua É unha pregunta Ajá. A resposta dan o libro Efectivamente son a mesma lingua eh... É un profesor que ten Moita actividade nas redes sociais tanto mm. de demostrar Como a lingua galega É a nai do portugués O mm portugués -hmm. eh, Isto é moi, moi importante para crear unha autoestima en Galicia. Que o diga un portugués, que normalmente os portugueses son moi dados a exagerar o seu papel na historia desprezando o, o portugués a súa orixe, é moi importante. Tan importante que isto foi que te pasou a Fernando Benancio uh -huh. tamén con outro libro cando fixemos suizo honorario demostrou eh, que o portugués viña do galego claro. algo que mm, uh -huh. mancou esa dobre intención que había nun lado e outro da fronteira dos portugueses que nos negaban e dos reintegracionistas nosos que querían demostrar uh -huh. que o galego non era unha lingua para manter en pé un país que sí. a lingua tiña que ser reintegrada en, en portugués sí, sí, Fernando Venancio sí. Eh, denunciou este intento suicida eh, uh -huh. oculloso eh, que eran tan certas as súas aseveracións que nin Academia Portuguesa nin os reintegracionistas que temos aquí, cada vez menos eh, foron quen de cuestionar as tesis científicas de Fernando Venancio uh -huh. e uh -huh. Marcus Franco Neves é un alumno de Fernando Venancio uh -huh. que sigue a línea do seu mestre Si, sí, si, sí, eu leí na, na, nas vosas comunicacións que, que, que se, se valorou a reflexión alrededor da relación entre o galego e o portugués en coherencia cos valores históricos, culturais e transf transforterizos que representa o coutumisto Lóxicamente esa é unha valoración extraordinaria que ademais danos mm, bueno, pois satisfacción precisamente ao propio idioma e a nosa, a nosa lingua e identidade pois, como país e como, como nación, non? Sí, esto esto es muy importante porque pode ser, lle de feito, un intento, sí. non unha unha forma inmediata de solucionar algo que é moi preocupante sí. nos países que son arrayanos, e non somos arrayanos sí. en eh, con os ríos e eh, sí. por la ralla seca. Claro. Por os ríos é eh, onde se nota un problema que é moi serio. Me cosal lle buscando atravesan ponte de Tui, van para o outro lado, a xantar o por aí, pensan que, que negando a Galicia aquí, porque falan castelán e aquí, <risas> poden facer o mesmo en Portugal falando castelán. <risas> é unha cousa moi grave, non? Mais dunha vez teño tido algunha conversa seria con algún sí. eh, camareira, sí. e digo, pero como, como E transixides a estes que están na mesa Dei lado Que vos falen en castelán Si vos estades nun nun país soberano claro. E vos non tedes porque contestar En castelán claro. E máis Ti decataste yo, camarero, camarera, Que ti non falas ben o castelán é que estes moinantes que están aquí ao lado, cando ti... E nos carallan eh, máis. Sí, eh, ri, están siempre rindo de ti, os portugueses non saben hablar castellano. Claro. Que os dixan, non? Sí, sí, sí. Non, senhora, miro usted, devo ir a falar en portugués. Sí. E si non entenden, para eso venen aquí a, a, a Portugal, mi, a pregúntame, sí, sí. pregúntame, e claro aclaro, porque este comportamento que teñen vostedes connosco aquí en Portugal, non o teñen cando van pasar unha fin de semana a París. Sí. Eh, París non chegan falando castelán. É claro. <risas> máis, cando volven o luz de volta da fin de semana de París, que eh, fan alardes de, de saber falar francés de fin de semana. <risas> no, Vergonza alléa. Se sí, é terrible. E ¿no? bueno, este... Académico portugués está fazendo un traballo de aproximación moi moi importante para axudar a curar estas Eivas estas so sí. lingüísticas. Claro que si. Sí. Bueno, pois parabéns. Eu so sei, quero que tamén nos digas sin séntims, como dingo os cataláns de da Academia de Ciencias Sociais do Couto misto que ti que ti tamén estarás en uh, esa celebración que faredes o día 28 de abril, que Exacto. Pues, sí. e y entonces, eh, Jolín, e eh, outro acto que, que, que bueno, os amigos do Couto misto dependentes sí, como valor, non? cando creamos esta academia era o, sí. e foi e é seguemento sí. o intento de arrimar ao culto misto a celebridades de todas as ciencias sociais de un lado e outro de aquí uh -huh. porque son eles os que emiten un criterio e valoración positivas uh -huh. para facer ese chegamento eh onde hai subsubestimación Da, da proximidade lingüística ten que haber unha consideración pausada, equilibrada, científica e rigorosa para muy que se restaure esa relación. Então, este ano, o día 28, ingresarán na Academia a Fiscala Superior de Galicia, Carmeiró Mousa. Grande. Era máis faino pola súa condición de xurista. Sí. Ela foi xefe, cando estive unha audiencia previncial en Ourense, de Medio Ambiente, sí. Eh, as súas competencias extendíanse hasta o parque do Xerés, onde no? uh -huh. está instalado o Goytomisto, uh -huh. pero, aparte de iso, é que Carmeiró é aldeña, eh, que dun aldeíña próximo ao Goytomisto que se chama Golpellás. Ah -huh. Así que eh, é unha muller que ten a próxima. condición da Rayana. Claro, próxima, próxima, sí, eh, sí, sí. E logo, a outra persoa será o antropólogo forense Fernando Serruya Rex, que a pesar de non ser galego, é galego xano, sí. é o xefe da en Berlín sí. da unidade de medicina legal. É sí. eh, home que mm, ten feito un traballo de investigación en cadáveres sí. eh, sobre as súas orixes, sobre todas as peculiaridades que rodeaban que rodeaban a o cadabre, e ás veces non é un cadabre eh, únicamente galego, son tamén portugueses. claro Así é que eh, a asistencia da, do Instituto de Medicina Legal de Berín esténdese tamén ao outro lado da fronteira. Sí. Por eso Fernando Serrulla será outra das personalidades que se incorporan á Academia. Farase, xa, farase no, no campus de Orense, non? Si, sí. Do, ou, se, e próximamente ingresarán tamén na Academia a abogada do Estado Consuelo Castro que fue ahí hasta en poco tiempo a, a abogada xeral do Estado mm -hmm. que é outra Orenzana Carlos Varela que fue fiscal superior de Galicia que también tamén Orenzana que é do Carbellino mm -hmm. Então serán as dúas persoas que ingresarán antes de que remate o ano, tamén na Academia das Ciencias Sociais do Couto Misto. Muy bien. Pues... Este plantel de académicos pretendemos insisto mm. en ter voces moi cualificadas para o reencontro na fronteira. Pois voces eh, que eh, amplían a, a, a, a, o grande valor do noso idioma, e o grande valor da nosa lingua e, o, e, e de das persoas que, bueno, florecen porque non empregan o castelán como un <risa> unha arma, sino que empregan o galego como forma de comunicación. Efectivamente, Eu acórdome desto eh, cando hai moitísimos anos nos anos eh, 30 ou 32 un caricaturista de, de, de Pontarías que era célebre nas páxinas do Pueblo Galego apelidado Tomé fixo unha caricatura de Enrique Peinador e de su puxo esta frase fala galego porque pensa en galego claro Claro, claro, é eh, eh, importantísimo eso eh, a, a parte de eso que, bueno, pues non deshonra de falar unha súa idioma Non, claro que non Exacto. Un pode, o que que ter unha lingua de instalación E as outras son linguas de relación ocasionais. Claro. Un ten que ser galego ao cento por cento quínicamente puro E eso non quere dicir que escudo a outros, outros idiomas claro. Agora ben, se un sabe francés obviamente sí. eh, non está falando eh, durante as 24 horas do día en francés, ni durante un mes ni uh -huh. dos, ni tres, ni cuatro o mellor oferta é se utilizo eh, de cando en vez sí, sí, sí, sí. ¿no? epistolarmente e moito menos eh, presencialmente pero o galego nas nosas relacións sociais ten que ser a lingua de uh, primixenia non? Moi ben, pois agradecerche moitísimo esta comunicación e esta información tan tan detallada con respecto a eses traballos que estades a facer. Eh, bueno, desexamos moitos éxitos que, que, de certo, pois xa está desacadando. Pois sí, eh, ademais, si, remato xe douta iniciativa que podemos en marcha en breve, que vai ser eh, a conmemoración do 95 aniversario Do, da creación da Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia ah, que, da que foi presidente Álvaro das Casas ah, A Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia, do Avia é, a, é o fundamento da, do cooperativismo, cooperativismo do, do, sí, do sí, Ribeiro sí, sí, sí, Era eh, o máis antigo de España teño exacto, además, pero sí, sí. en que consistía a filosofía da Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia pois en, en en varios presupostos que ainda son os eficientes. Primeiro, mellorar a calidad de vida de, do viño. Segundo, un chamamento aos consumidores para que apo apoyen os colleiteiros e a xente que produce en Galicia bens para alimentarios. E terceiro, identificación deses produtos que galega, na etiquetase e publicidade. Esto foi o que unha persoa moi avanzada no seu tempo no ano, en xanero no do ano 1936 convocando a, a un grupo numeroso de colleiteiros do rei do Avia na rega do seu par. Uh, uh, uh. Bueno, pois... Eh, outro, outros parabéns, outras felicitacións por ese traballo que tamén eh, eh, sigue, como dixen eu, non parades a verdade é que sí, que, que eh, para non ser un prazer enorme terte aquí, de vez en cando tan amablemente nos recibes e sempre eh, uh -huh. informas a todos os nosos coitantes galegos e non galegos aquí no Mediterráneo Moitísimas grazas, José Pois, a ti, Xulio Unha aperta grande e hasta outro momento De de cautra quedare remata deixa esta bailiña ire rematando este bailar remata deixa esta bailiña esto cansa preciso deitar remata deixa esta bailiña esto cansa preciso deitar